Спів злагоджено, мелодично полину над голою землею, де мав стояти дим молитви, і понісся в синє небо, з якого в серця співаючих спраглих Божого благословення на майбутню працю осідало Боже заспокоєння, що Він святий і милостивий, який бачив наші кривди й тісноту, дійсно посилає благословіння на початок будівництва і на весь термін аж до завершення. Щиро помолилися і завершував молитву старий вже тоді в літах брат Іван Воробець, бувший довгі роки присвітером нашої церкви. Фундамент дому зробили за декілька днів спільними зусиллями. Першого дня, коли розпочинали, на роботу вийшло 180 чоловік. З механізмів мали тільки одну бетономішалку і один трактор-навантажувач, який мав ковш, яким захватував гравій, перемішаний з цементом і залитий водою, підіймав його вверх і відкривав ковша, гравій падав на щит і перемішувався. А решту всі мішали бетон вручну лопатами, носили траншеї все носилками теж вручну. Для проведення подальших робіт були утворені 5 бригад, по двадцять спеціалістів кожній. Кроме них, їм в допомогу приходили підсобні неспеціалісти, старенькі брати та неповнолітні і навіть діти. І в кожній з них з цих бригад були всі необхідні спеціалісти, так що бригади були складені так, що могли виконувати будь-яку роботу, яка робилася в час їхньої праці. Одна з тих п'ять бригад виходила на роботу, працювала один місяць, кожен день. Решта бригад допільновували свої державні роботи. І по черзі всі бригади відпрацьовували свою повинність. Хто не міг відпроситися своєї державної роботи, такий наймав сторонніх людей – щоб за нього відпрацювали і платили їм за те гроші. Коли закінчували всі бригади першу чергу, заходили знову на другу і так до кінця робіт. То приходилося один місяць робити на зібранню, а чотири на державній роботі. Але при кінці будівництва вже робили на зібранню не по цілому місяцю, а по півмісяця. Кожного дня протязі двох років наші сестри готовили їжу і кормили всіх працюючих. Спочатку, коли були більш важкі роботи, готували їжу і по два рази в день. Перед тим, як тільки збиралися до будівництва, ми мали журбу, як ми маємо кормити працюючих, щоб не ходили вони їсти додому, щоб більше зосереджена була праця. Думали, чи не купляти і вигодовувати поросят, щоб мати своє м'ясо і таке інше. Але одного вечора, коли братерська рада була зібрана для вирішення поточних проблем, до нас зайшла сестра, одокія та мой, і заявила: брати, за їжу на будівельників не переживайте, ми, сестри, вже все зробили для того, щоб їжа була кожного дня. В нас вже є списки всіх, і визначено, хто якого дня має готовити їжу. Ми це беремо на себе, а ви журиться іншим. Я й по сьогодні захоплені від такого вченку наших сестер, які вони догадливі і готові послужити для Господа. Так і було. Напротязі всього часу будівництва їжа була. Закінчувався круг першої черги, заходили на другий круг. І так до кінця. Їжу готували в побудованому ще до початку основного будівництва приміщенні церкви, яке обладнали під кухню, і там же і дальню. І готовили сестри одна від одної краще, як на перегонки. Не раз їх просили, брати, щоб не розтрачувалися так, та вони на те не звертали уваги, робили, як їм серце говорило. Одна сестра була старшою, вона кожного дня була на кухні і наглядала, щоб підказати готуючим їжу, що готовили вчора, позавчора, щоб їжа не була одноманітною, а була різноманітною. Тією сестрою була ваша бабушка Домка Марчук так як ми жели близького зібрання. Розміри побудованого молитвеного будинку були такі. Довжина з відкритою верандою при вході 35 метрів, ширина 12, висота залу до стелі 8 метрів, більшу висоту тоді ще влада не дозволила. Стеля була горизонтально рівною, але перехід від стін до неї мав вигін, Десь метрів два з половиною. Конфігурація дому була теобразна. Передок ішов паралельно з дорогою, був трьохповерховим, передна стіна якого була вигнута всередину дугообразно, з тримким високим дахом, на вершині якого по його гребню були вироблені з деревини і одіті алюмінієвою бляхою великі букви які складали слова «Христос для всіх». Такими словами ми вирішили проблему з Христом. Щоб не казали світські люди, що то за церква без Христа, ми на ній виставили такі слова, і вже ніхто ні разу не сказав, що то не церква. Половина першого поверху під цим дахом була предвхідна, відкрита веранда а друга половина служила вістібюлім входу до зали. Другий поверх був задньою стороною балкона в залі, але він не був над цим загальним залом на першому і другому поверсі, а тільки на тій частині дому, де був третій етаж, тобто в передній поперечній частині будови, яка йшла паралельно дороги. В цій поперечній частині будови було праве і ліве крило, які в передній частині виступали за межі ширини основного залу вліво і вправо. Там були сходи виходу на балкони і на третій поверх. Той зал на третьому поверсі будувався спеціально для молоді, але опісля його стали використовувати як недільну школу для дітей. Частина будівлі молитовного будинку, яка йшла перпендикулярно трьохповерхової частини, була двохповерховою. Під її дахом розположився основний зал зібрань. В ньому на висоті другого поверху Т-образно, по лівій, правій і задній стіні був споруджений балкон, задня сторона, якого була досить широкою. В передній частині зали було ступенчасте підвищення для хору. Передня стіна за хором була теж вигнута довгообразно паралельно передній стіні від дороги. В центрі тієї стіни був аркоподібний отвір, за яким на віддалі півтора метра була друга стіна. І між тими стінами був зроблений водяний басейн. Для непередбаченого хрещення, якщо б на дворі в призначений раніший день хрещення був дощ. На тій стіні за басейном була намальована картина з річкою, яка наче зливалася з басейном. За тими стінами була ще роздівалка для хористів, а по боках двоє вхідних дверей для хористів з надвору, в коридорчики, з яких був вихід в роздівалку і в залу на підвищення для хору. На другому поверсі над басейном і роздівалкою знаходилася братська кімната. Покрили дах всього дому оцінковою бляхою. Закладаючи фундамент під стіни молитовного будинку, ми тоді не планували зробити і нижній зал. А фундамент був високим, 3 метри 20 см. Це давало можливість зробити від... під перекриттям підлоги ще нижній етаж. І коли вже стіни стали мурувати, серед братів-будівельників появилося бажання використати ту можливість і створити там ще одну залу для весільних чи похоронних гостин. Що і зробили? Так, що в кінці вийшло, що основна частина з залами вийшла трьохповерховою а передня частина від дороги – чотирьохповерховою. Ще в нижньому залі була відгороджена кухня і кочегарка для водяного палення. Вони працювали і на дровах, і на солярці з форсункою. За молитовним будинком ззаді побудували чоловічі та жіночі туалети, а також те приміщення, де була під час будівництва кухня. З неї зробили склад для зберігання допоміжних матеріалів та інструментів. Подвір'я асфальтували, а передню частину від дороги до входу в зібрання покрили бетонними плитами. А в центрі тієї площини зробили велику клумбу для квітів, в центрі якої посадили уже досить велике букшпантове дерево, яке було подаровано людиною з православної церкви, той, хто подарував, був Флорюк Михайло. Пліт від дороги зробили з залізних чотирьох гранок, викладених декоративним узором і крученими чотирьох ранками. В центрі кожного прогону від стовпа до стовпа в ідеальному колі знаходилася квітка. Все було зроблено з того ж матеріалу, що й увесь пліт. Те робили наші брати, ковалі і електрозварники. Ковалі виконували все в нашій звичайні кочегарці. Всіма роботами по будівництву командували брати Загрюк Ілля і Головач Василь. Загрюк все розміряв згідно проекту і давав завдання, як і що робити. А головач на протязі двох років був кожного дня на будівництві і розподіляв працюючих, де кому працювати, слідкував, щоб все робилося як заказано за грюком. Крім того, він дуже багато вишукував потрібних нам матеріалів, домовлявся, як те достати, як привезти, і у нього те виходило краще від усіх. Я теж був на будівництві кожного дня протязі двох років, і все бачив. То я оцінюю, що головач був незамінний на своєму пості, і зробив більше від нас всіх. Загарюк Ілля теж був незамінний, від нього залежало все. Тільки він приходив зрідка на будівництво, тому що жив у місті Стороженець за 25 кілометрів від Каменки, і в нього було багато об'єктів державної праці. Але він був незамінимий по інженерній лінії і документації, з чим було нелегко справитися. А також через нього... Ми багато отримали допомоги як в механізмах, так і в матеріалах, які він журився, щоб достати, дати і допомогти. Користуючись своїм положенням і своїми заслугами перед владою, він дійсно міг дещо робити те, чого ніхто не міг. По красоті кожної виконаної праці, щоб вона відповідала задуманому дизайну, наглядав я. Ніхто мене перед людьми не уповноважував на такий нагляд чи контроль. Обставини самі заставили мене контролювати, щоб все було гарно і рівно. А працюючи, самі чекали від мене поради, що і як робити, щоб було добре, завжди кликали мене, щоб я одобрив чи дав якісь зауваження на те, що вони робили. Якщо десь щось потрібно було і переробити, всі слухалися і робили, як було потрібно. Я відчував серцем настрій наших братів і сестер, які натерпілися зневах, заборон і тіснот, в яких ми збиралися, і коли вже дожили до волі, яку нам дав Бог, то всі хотіли, щоб наше зібрання було гарним. Тим більше тому, що у нас були люди свої, які вміли те зробити, і то безкоштовно, тільки прикласти руки, і часу на те потрібно було трохи більше. Одну зиму, ще перед початком будівництва, я майже щовечора засиджувався над паперами, рисуючи і вишукуючи пропорції та контури форми, що де і який декор розмістити як всередині, середині, так і зовні. Надвірні настінні декоративні прикраси повинні були бути з бетону і цементної штукатурки. І я придумав, що де зробити, і яких розмірів, і робив зразки з глини, і опісля з тих зразків робив гіпсові форми, в яких робив бетонні декорації, котрі кріпилися опісля стіни поверх штукатурки на цементний раствор і додатково, на заховане в нему цвяхи.